Subhanahu wa ta'la ta e fremderajmë Pacha mashira rahmeti Allahut Qovim Muhammedin alai salatu wa salam Bi familin e ti, bi shokt e ti Dhe mbë gjithat e njërse cilet e ndjekin Dhe pasori rrugën e Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Derin ditën e gjikimit Allahume amin Lëzër të ndërum Vazhdojmë e dërsët e tona E sot me lejnë Allahut Subhanahu wa ta'la ta do të kemi temen Gabime në namaz Për arsijë se namazja është njëndër i badetet Më të rënësishme në jetën e muslimonit Edhe në qohë se muslimoni Namazin e vetë nuk e ka Sahi nuk e ka në regull Allahu subhano të len nuk do t'ja pranon dhe jarefuzon Deri sa Hazreti Omeri radiallahu anhu ka thanen Habitën me disa njërzit e cilet Allahu t'i bajnë i badet ka gjazhët djetë fali namaz E Allahu s'ka për t'ja pranon atyre Astë njëre qatë Ka nënë qyshja khalife Nështë ka thonë sajnë nuk e ban asë sezën, asë rukujën që zhduat, a Allahu ja refuzan namazin ati. Një ashtu të një të mfjallë, e ka thonë dhe shoki për njëmbiri sallallahu a.s. e buhurera, radiallahu anë, i cili ka thonën habitëm e disa njërzit e cilët lodhen e namazin e tyre dhe nuk kanë kur gjojnë prej hisës e namazit në jetën e tyre. Habitëm me namazin e disave që lodhen duke e banë Mirë për nuk kanë hi se kur gjopretin e mazë E dini pse Sa ajë nuk e banë ka thonë sejën që i zhduat Rukuan që i zhduat Nuk është me khushu Nuk është i koncentrum në mazë që i zhduat Eja një me lejnë Allahus në, në minutat në vijim Ti kalujmë disa qasë Duk i cek disa gabime Të cilët i bajmë në në namazën ton Edhe këtë nuk do me thonë që i hoxha Hacidia Hafazi muezin njëri rëndomte dhe i qisht që nuk mundot me bëj këtë gabimë. Gjithkuq shprehni dhe i bëjm, po dikush me dije, dikush pa dije, e dikush me dije, po ato të cilët i bajnë me dije, do do ta shohim që namozu i tyre nuk është i pranum dhe nuk e ka tamam, po ato të cilët i bajnë pa dije, e ja të i mësojmë gabime dhe mos ti persërisim që namozu jon të jetë razi dhe i kabul i pranum te Allahu subhanahu wa taala. Gabimi par, i parë që bota vëzërtë ndërmosh ngutja për në xhami. Gabimi i parë është s'po inata abdeset ato sadati ka gabime, mi po ne do të cecmi duke u drejtuar për në namaz. Gabimi i parë i cili i bota vëzërtë ndërm është te namazlit, të cilët domthon kur ndajojnë ezanin vanohen. Edhe kur vanohen ja fillojnë duke ngojt apo duke u ngut për marr në xhami. Edhe kjo është e ndaluar me edhe kjo nuk është e porosit nga ona e pengamberi sallallahu alaihi wasallam po për kundra zi thot pengamberi sallallahu alaihi wasallam thot në qohu se vini në namaz i tuhe visekine thot eani me qëtësi me rahati fë me edrektum fë etim mu thot qka kini zatejik prej namazit faleni e shka ju ka hik thot zave në sonit qunu edhe gabim tjetër që i ba të namazlit kur e shet që imami apo me imamin i ka hik një reqat Shumica e njerëzve japin salam Edhe nuk e vazhdojnë rëqatin edhe njëmve vazhduhe Kërë japin imam i salam në qovëset ka hik Thot për imamir i salallahu mariju salam vazhdoje E i pari gabim qenë ka vlezër të ndërum Në ngutja për në namaz E sidomos ja u tham juve namazlive të cilët i fani pesko Të cilët namazin e keni me minuta Të mon, ishtini njerëzit me ju përgoju Me ju morë gjibet në përgoj Se ju por shemb, vinin xhami dhe kur vinin xhami, e shihnin çime imamin ju ka ik një recitat, edhe shka ndodht, ti ngritesh afor edhe një. Edhe kjo lejova, nuk ka ndalume. Mi po jo me bë adat, mi shtin njerëzit tjerë ngjebet, mpor gojem. Domanon ti e ban thiret e zonit 3 minuta, tek nuk, ti le të u fol çunatat. 2-3 minuta tek nuk lualloj, ai ketë me minuta. E vënë atë kur i vjen, i ka ikni një minutë. Shka ndodht, ai ta një recitat më u çuë. Edhe kjo i bën si shpes, edhe i shtin njerëzit tjerë me bot gjunat, mëkat, anaj gibet i përgonjimi. Andaj këto kishin apel gabimi i parë është ngutja dhe vonimi në namaz. Ngutja për në namaz, edhe vonimi në namaz, mungutash haram. Të ndodh. Babahxhi, ke marr abdest, ke mund të më dal, kada kada haje namaz, mos ngoj. Edhe falut çishë xhen imamin, e djatë në ruku, në ruku as atë ke në varre çatet. Për të rukuash, ka nuk e kizon. Aje reqatë ka hikë edhe dush në qose e zatek imam në sejghe, në sejghe dush me shkua. Këjsh ajo shka për nga mberi sallallahu a rejë vësallam ka thonë anë, me adithin të sënën e ka thonë, i dhe ukimët i salatu fële të atua wa antum të s'aunë, dhe në qose kathire e zonë i mos hajdi ju duke ngajtë, po hajdi ju wa atua e bisakina, e ani me qëtësi, Fëmë e drektu në fësallu, shka e kini zatejk prej namazit falenit, u e me e fete këmë fë atimo, e shka ju ka hikë zavën sëne. Kjo është gabimi i parë i cili banë hatë në namazë. Gabimi i ditë vëzër të nërumë është në fillim të namazit. Edhe këtu, këta e dhe me plët bindje, aja është shqiptimi i një jetit me gojë. Shqiptimi i një jetit me gojë, sa par informimë, edhe në mesepin apo në medhebin hanefi nuk është vazhjit bilin e medhebin hanefi i cili praktikohet në përgjamia dhe në shtetin ton nuk është obligim me thonë me goj një jetin bilin e medhebin hanefi ka polemik ashe le ju ma pash po me kru një jeti shqiptimi një jetit me goj pse për arsysë e shqiptimin njëtit, në timlendit këtë hoxalartë me sholë ka të të mëjtë, në ti kanë, nuk ko gjysë argumenti i cili e legalizon dhe arsjeton dhe argumenton shqiptimin e njëtit me gojë. E di që kini muhabitë, edhe sa kur gënë kjo, ju duni me vetë, pëse me banë hoqë? Se ne, jëtë ka thonë hoxha, hoqë pika e thuti këta, ti dush me prunë argument që ka thonë Allah, ka thonë pegamberi, une po bije delilë argumentë, që edhe në medhebi në hanefi, nuk është e preferume me bo me gojë. Pse? Se nuk ka orë, ndonjë argument, se përvesë në haqë, që me bo një jetin me gojë. Në haqë, duhet të theksot një jetin me gojë. Qëfar një jetit duke bo? Tanë atë qërat një jetit, vendi i një jetit është zemra. Zemra është vend i një jetit. Edhe nuk ka nevoj për shqiptim. Të rëgon një hodsh, Shek i bunon Themini, Rahimullah, dhe thotë, thot isha në çabe duke u fal dhe erdhi ky dietari domethënë Kavdeq në shekullin e kaluar domethënë në fund të shekullit të kaluar Kavdeq thot në vitin 900 Kavdeq për ndrijsë është prej dietarëve të njohur në Arabinë Saudite thot kesh në çabe duke u fal edhe ja nisi një njëoni duke i drejtuar Allah duke i thënë O Allah u ktheva ka kibla u bëna tabi imamit çabëstonë deri në fund sa kur arriti duke i ngrit tegbirin i thash u afrova se kja Allah të edhe datën se pëharron. Dëmënë Allah, subhanu të da e dhimë se kja ardhë, zemrë është, musme përzime zemrë, kjo është njëtit e zemrë, andaj une i sfidoj, dëmënë lipi ferë, jo buksa, lipi ferë me argumente, kush ma ben, një gjysë argumenti, se kjetë janë dopta, kush të shqiptimin i njëtit me guj, argumenti është i doptë, e di që e hapit një gjëmatet në rumë, mi po, ju të cilët e keni që gjështu të qëne, ju të cilët jeni që dini me libë, liberin, mos u bani dhe madhonën smatana, dhe trumej dhe mos me libë argumentin, se feja jonë, Allah dhe në Koran, kulë hëtu burëhenë akum inkon të mësadiqin, ber një argumentet se në qovë se me dëvërtet, jeni të sinqertë, në qovë se me dëvërtet, i haqë li, dhe pëthu që në jam në haqë Berë argument i shakë thonë Allah dhe pengamberi a.s. Në qovë se nuk i shuj, nuk i drejt me marësjetue. Ky është e gabimi i cili i banë hëtë, dhe me thonën, në, në namazë. Një është i bënë kajmi, Rahimullah, thotë, se është transpetu që i pengamberi sallallahu a.s. kërështiri ka meti, nuk ka banë dhe nisen me gojnë e vetë, vetë se ka banë të këvirin direkë në. Drejtë për drejtë në të këvirë ka shku. I bënë kajmi e cik, Zadul Maad Në këtë liber Një është të prej gabimeve të cilat bënë Në namaz dhe lëzër të ndërumë është Shqiptimi i Bismillahit Në fillim të Elhamdulillahit me zanë Ka disa mesejpe Sikur se me thebi Shafi Edhe disat e tjerë Të cilat e shqiptojnë besmejlen Qështive pëndryshe besmele Bismillahirrahmanirrahim Në fillim të namazit Para Elhamdulillahit Në vedvete po lejohet Mirë po me shqiptu me zanë si pas mendimit më tësak, të cilinu në e kam, e dhe kam argument, përkëta është që nuk dhëtë me thonë bismillah, po më njaftonë direk në me thonë vëdhvejti bismillahirrahmanirrahim, e dhe më njësë, alhamdulillahi rabbil alamin, direk në. Pse në gënë argumenten e pengamberi sallallahu aleyhi wasallam? Thot është e nësi radiyallahu anhu, hadithin e trasfëton imam muslimi, nga nësi radiyallahu anhu, i cili thot se pengamberi sallallahu a Pas Ebu Bekrit, pas Omerit, pas Pengamberi sallallahu alaihi wasallam Dhe asnjonin prej tyre nuk e kam dëgju duke Shqiptu Bismillahirrahmanirrahim para Elhamdulillah Po ketë i kam dëgju që Bismillahirrahim e kanë thonë Shkanë fëqefësi dëmonë me zote ullet Ndësa Elhamdulillahirrahim e kanë thonë me zonë të ngritur që më njën kërë zoni më njënje Andaj Këto janë hadithe të cilat thuat që Bismillah duhet të lexohet në fillim të Alhamdulillah. Me zon këto janë hadithe të dopta. Këto janë hadithe të dopta të cilën nuk kanë sens. Po mirë, po Bismillah ja është ajet i Alhamdulillah apo jo? Ka polemik mesin e dietarëve, andaj edhe më preferumja është të thuat Bismillah në vetvete dhe mos shqiptohet me zonë të ngritur. Thuat për zërë qatë Bismillahirrahmanirrahim Edhe të thuj që Elhamdullahi Rabbil Alamin Imame apo ke kushka dhe më nëndë që E lezënë Elhamdullahi Ndërsa nuk ka polemik që Bismillahirrahmanirrahim Ka polemik A ashtë ajet i Elhamdullahi Se kush e din me lezër Kuranin Kush di me lezër Kuranin Në ta muhër e faqën e parë të Kuranit Kush e Elhamdullahi Bismillahirrahmanirrahim e jeni aty që ajeti top nishi del te bismillah. Ket kuronat e kanë. Turqia, Arabia, Tunguzia, ket kuronat. Shka Shqip, shka shtypën, edhe shka bien te ne, i ki aty që ajeti por është bismillahirrahmani rahim. Top mas asoj nishi. Kush me redzu e dimë lexu Kur'an-a ta morën ata çile mas deshit Kur'ani dhe aj xhen këto çkaim duke thonën. Gabim tjetër i cili as vëllezër të ndarum është një ashtu Në fillim të namazit, i cila banha dhe më thonën, është nga darëcimi apo shqiptimi i shkronjave duke e doshtë ka 2-3 erë të e përsërit e lëhamdullojnë, apo a jetet e Koronit. Qysh, si për shembol, ka njërzit të cërit janë vezvese. Nuk e thashe lëhamdullojnë mirë, është imam apo është gjëmatli janisë, elhamdullila, elhamdullila, ty janisë duke shqiptu disa herë. Edhe kjo është gabimë apo ghejri l'magdubu, ghejri l'magdubi, e tja filon disa her duke thanën, edhe kja gabim, e hup efektin namazi, namazi është që tjesht i qetë të kuptësh ka i duke thanën, nuk apo im të ha, pa, ba, ti, ti, ti, ti teksoj shkronjat, tja apish hakin, duhet tja apish, mirë për po jëtja hupish kuptimin, mi u botë gjematit monotonë, si dhe mos imamat kur dalin në namazë. Edhe thot Ibn Gjozi, Rahimullah, kjo është min të iblisë i iblisë, kjo prej mashtrimeve të shejtanit që ja ban insanit, se thove Elhamdullaj mirë. Thuj edhe njerë për fillën, deri sa ta bojët dosadën, të jashtë një në mjubon e, e, e, e papëlqish me taj non stop, ja ban të rejtur, janë isë mjabashka, dembelin amazin, që e kur t'je mu falë, me pritu mu falën, a vo me shku të hoxha, a belej sa i hox, tre sa atësën e thot Elhamdullaj. Kjo është gabimi në Elhamdurillah. Gabim tjetër në Elhamdurillah, që i thuet, gabim në namaz është kjo vëzër të ndarum, është mos ledzimi Elhamdurillahit. Këtu të të cekë se me dhebet janë të ndara në Shqiptimin Elhamdurillahit. A duhet me thonë edhe imami, a edhe gjematlija, kur janë në namaz bashkë apo jo? Me dhebi hanefi e komendimin që nuk të duhet të shqiptën, nuk duhet të shqiptën gjematlija El Fatihan në qovë se e thot imami Kë me zon apo pa zon Këja mendimi i parë Mendimi i dyjt është Mendimi i imam Ahmedit Edhe imam Shafiri Rahimullah Të cërët thonë të që duhet të ledzon edhe imami Edhe gjemati Edhe mendimi i trejt është Mendimi i imam Maliku të cili dhe duhet të ledzohet Kur imami nuk e ledzon me zon Andërsa kur e ledzon me zon me hesht Pse ka polemik vëlozarë tani? Pse ke debat për arsye sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë hadith, i cili thotë la salata liman lam yaqra bi fathati alkitab. Nuk ka namaz kush nuk e lexon elhamdulilahin. Nuk ka namaz kush nuk e lexon elhamdulilahin, Fatiha. Edhe dietar këtu kanë rom polemik, shkapur çollin. Imam Ebu Hanif ja ka dhënë që mjafton leximi i, do të thonë i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 tiut masherahani, më kur të lexohet elhamdullaj me zot i më hesht. Andaj edhe kjo është një gabim i atyre të cilët thonë të që duhet elhamdullillahi të lexohet sa herë. Në të na mirë. Po masi pe lexosh sa ti sa herë, edhe imam i kur e lexon me zot e pazon. Po ti çka ban? Ku e djejtë çet argument që me lexo elhamdullauhin kur imam i lezon me zot. Çka ban ti? Ku e djejtë? Se ka disa për imamave në tokata rrope po folin normal se tana nuk praktikohet kjo. Kërëtë duhet valet balin, gjemotet e në nërmal, amin, shka ndodh, a i pushon dhe 3 sekunda, apo 5 sekunda dhe idën barat, kjo nuk ka sunat, kjo nuk bidat, mësë elhamdurjat, kërëtë imam vë i valet balin, amin, mini herë duhet të fjellon surën, nuk ka pushu pe nga mberi sallallahu mariju sallallahu mariju sallallahu. Edhe atërë në ju thëmjë atyre të cilët e lezën e hamdurlojnë, ku e prune këtë argument? që ti për pushon, apo kur ju për ledzoni, në hamdullaj, në qovë se e ledzoni bashkë me imamin, nuk keni namaz, se duhet të ndëgjot imami, në qovë se e lini, hispa e ledzoh, atër ju nuk keni namaz i bas, mendimit e juj, andaj, mes atari ashtë që të ledzohet, kur imamin nuk e ledzohet me zon, dhe të ndëgjohet dhe të heshtet, kur imamin e ledzohet me zon, ki është gabim, gabim tjetër, Në shodha do t'i cekmi, kush ka sabër me bo, do t'bojnë, kush nuk ka, është i lirë me darë, se do t'a vazhdojmë pagës. Gabim tjetër është vlazër të ndërëm, që i të amini, ta amini, ju e dini që une kam qef drejt me fulltu, të une s'ka me më shef, do t'mëndona sa ma korrekt, mos me abo qef i njube, se do t'pe nga mbiri sallallahu alai vësallem, kush i knoq njerëzit duke i idhru Allahun, Allah do t'hidhruat me ta, dhe njerëzit do t'h E kush e knaqë Allahun e njerëzit hidhron me ta, Allah o shik knaqër me ta dhe do t'i banë edhe njerëzit knaqër me ta. Allahun e bohë për e tyre jarë bële alemi. Gabimi kjetëri cili bat në shqiptimin e aminit. Amini vlëzër të ndërëm duhet të adini, ju të zërët dini me lezu Kur'an, që amini përbat dhe më thanën prej hemzës e më i në. Katër shkronja i ka, katër shkronja edhe këto ka të shkonja duhet të adim që shledzoan në Kur'an edhe gabim përmi gabim i shkabon, atë fillim ishtë kam janis të ato të cilet e zgatin aminin pasaj kam e shkut të, të të cilet e shkurtoj aminin ju të cilet, apo ne të cilet e zgat mja aminin nuk duhet të zgatët Elifi po Elifi duhet të zgatët dy shkall a, a, një, a, qkaqë Jo menjanis, a, amin nuk ka kështu. Kush e ban kështu gabim e ka? Gabim. Po çish është e drejta? Ndaj zonë e drejta çish është? E drejta është të, të zgjatet Elifit dy shkallë, ndërsa aminini j-ja, e cila është para nunit, të zgjatet prej 4 deri në 6. Edhe kjo është e preferuar më. Edhe kta e tham me plot bindje. Pse, se kuran kush di me ledzue, edhe në që ku ledzoni, kuran që shtoni, Elhamdulillahi, rabbi lë alamin, in, ezgat. Pse, se kjo në të gjvit, në regullat e ledzimit e Kur'anit, thuhët ki meddullin, med, apo dëmonë zxatje, lin, që zxatët, edhe duhet të zxatët. Andaj dhe pengamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thonën ma hasatet kumul jehud, nuk ju kanë gjelëzu për diçka jehudet, ala shejin ma hasatet kum, ala salami ju e te emin. Për vetë se ju kanë urejt dhe ju kanë inatit dhe ju gjelëzojnë, për shkak kër jep një salam janë i tjetrit, edhe kër e bani aminin. Njështu pengamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanen, idha emmen el imamu fe emminu, kër të uja imami amin edhe ju me bo amin. Edhe ka thonë behamberi sallallahu mariju sallam Kusht takot amini ti ma aminin e me leaqeve në qatë dakik Kur thuti amin e dhaj amin Thot i falen të në gjunahet Andaj dhe nukaj preferume shumë me vikat Kjo adhe një gabim tjetër Në amin vikatin shumë disa Nuk ka nevoj me vikat shumë Ka nevoj satanishti vetë vetën të anë Amin Nuk ka nevoj me vikat këtë gjamija muhalakat Edhe si domës ju vetrive Ju drejtona Lëzëve të minë Ju drejtohen ato vende ku nuk e kanë zakon me ngrit zonin shumë. Mos shkoni me bofit në edhe fesat me ngrit zonin. Nuk ka patjetër çdo sunet i cili bëhet apo ashtu praktiku nuk ka fars. Se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka lënë mos ndërtimin e Qabas, çish ka kanë kënone pejgamberit të Allahut Ibrahim, nuk e kanë ndërtuar me dy dhyr sa për informim. Qaba janë kon Ibrahimidirisalam, ashkon e ndërtuam me dy dhyr edhe çaj gjithsom harku Ka qenë në një plotë, një metrë e diçka, a konë të celë o kretë. E përgambirja allot e la, kure veti azreti a ishe edhe i tha ja rësullë allot, pëse e la ove këta, tha a ishe e kam lonën, tha që populli jëtë janë tri musliman, hakikat, halos janë të fortë, e tha bëjnë kufër, dolin për feje. Andaj edhe ju kërë që koni, më shqironi njërzit, më shqironi qatë sadim, musë hakat se ti nuk i bojnë ditë që më për një ditë. Andë dhe atë njërin, plakun, haqijen Kërta shqipësha ish duke refuzu këta Më shkomu për lame ta Ka dhe me të buqë që kja për i fejes Sa ajë këta e urrejnë Dhe nuk e dom për shak se për e në don plaki Jo që e urrejnë sunetin e pengamberit allot Pa ajë qaq e kam su dhe qaq ka arit Prej generatës e më hershme Me dit Elhamdrila Tisot Allah të ka mësu me redzu, me studiu, me kërku, me pasë o gjallarë, sikur sot që ka pasë, nukot kur nuk di që ka pasë, në hertë lirë shëmë e folë, sa dirë se sot e mësikini një në Ramazan, veç në gjamiët e shkupit. Ketë gjamiët, shumit sa mështë të në kri. A ndaj dhe më thonën, mështë shkëni me bo fitne me zgatë, në qovë se duesh me zgatë, në është e preferume zgatën vetë veti sajni në ti veti. A ndaj d Pra gabimeve tjerave te cilet bëhen, as mosmarja e sutrës kur të falni namazin, është preferuar me mund një pengesë sutre. Ndash e falë sunet, ndash e falë farst. Ës sunet i pejgamberit të Allahut, edh kush nuk e bën ka gabu. Ka diëtor që kanë disa që kanë vaxhep, disa kanë thona sunet. Edh mos faktit që duhet të mirët është një pengesë e cila është e ngritur prej tokës. Mukon e ngrit di shka prej tokës kër të falesh Se shuk të pengamberi sallallahu aleyhi vësallem E kam pas zakon me morën Stubat e gjamiës shka në kanë shtilat Mi morë për sutre Pse? Do gjane Trasveto që i pengamberi sallallahu aleyhi vësallem Ka thanën I dha salla a hadu kum Në qo se fare dikush prejuve I la sutratin feljet në minhë Le ta frote sutrë e vetë që shëjtani mos që ja apengojë namazin e ti, këpore. E dyta, ka orë në hadithin e iman Bukhariut, që pe jamberi sallallahu aleyhi vësallem ka thanën, lëu ja'lemul mërë, më konë që e di ajë cili kala në përmetë safeve, para namazlijës. Me edha aley, shkako ajë, nëjë dënim, dëmonë dënim i ashë për i keqë, Kena alejë e një kife arbain, ka orë më mirë i shkon për ata me nejtë 14. Transpetusi dhe të kumë haru me, a ka thonë 14 dit, a 14 muj, a 14 vjetë. Më mira ti, kur është duku farë di kush, edhe mi kaluat i për para, më mira me nejtën, ka thonë 14. Transpetusi dhe të kumë haru, a ka thonë, a 14 vjetë, a 14 muj, a 14 ditë. Nuk, nuk banë. A ndaj në shë preferu me kur të falë sunet, apo farës, Me mërë dishtëka një pengesë për para Me pasë dishtëka Musë fukonën pa kur gjonë Se shtivë lovinë tërë me bëtë gjuna Kjo akë gabim Të cilin e bajmë shumisa pre neve Sa ka qenë pe jamberi sallallahu mariju sallam Prej konve tina dirit e sutra Transvetot në aditin iman Bukhariut Që ka qenë në largimi Apo ajo distanca Ka qenë sa me kalun një dele Një dele, sa kalun? kaç kaçën larvimi pejgamberis sallallahu alaihi wasallam distanca prej sotros kuafol pejgamberis sallallahu alaihi wasallam Një ashtu prej gabimeve tjera të cilat bën vëllezërat ndërum në namaz, kishëm në fillim, kë kanë alo në fillim jeni më ne. Alo ski më shkudet e selamit ku i keni gabime të tjera. Ket në. Ësht mos mi parvel krat në namaz. Mos mi parvel krat. Nuk bën. Era ku shikoj floktë gota nuk bën mi lidh floktë në namaz. Nuk bën. Pse? Se penga be r sallallahu alaihi wasallam ka than u mirtu an asjuda ala sab'in iam urdhuru me ron sejde me 7 edhe e kasej ka don si, ka me me ballin edhe ka prek hunën ç'është ja ka balli edhe huna por kur bish me ball jo mevojt hunën as po dush me ro edhe me ball edhe me hun kja nje dy ka thanen me ro me shuplokat me tudhi shuplokat e durve me ro pasaj ka don me gjithë merro edhe me gishtët e kombe, që pregabimive të cilët bëhën, shka nuk be dikush, kur ben se ishte, me gujmaat, gishtët e kombe i të shonë, nuk i lenë tokë, duhet me pasën tokë, ishallë këna marrë dhe ati ka funi. Edhe në vazhdim të haditit, të të pengamberi, sallallahu alaihi wasallam, uala në kuffu thjemen, uala shaar, edhe asë mos mi përgvel të ishat, edhe asë mos mi, Majt flokët, mësë mi lirë Sahabe të ridojnë Allah jalej me gjmajnë Edhe i dashme Allah të i kam pas flokët e gata Mi për i kam pas të mbulume E prej sahabe ka pas që i kan lirë flokët E pengamberi Allah të i kanon leni që i t'binë sejt dhe bashkë me juve Që këtot dëshmojnë për juve se vatë Kur bishnë sejt dhe ti me tra dhe flokët Edhe kjo e e lejume dhe me thonë në shka Mi pas, mi për pa duhet të mojnë që që i ka li pengamberi sallallahu alai Gëbim tjetër që bëndë dëzër të ndërum, hallojnë të namazin fillim, imami i cili lidhët edhe gjemati pa i dretu sofet. Përgëmberi sallallahu aleyhi wasallem e ka posë zakon mi lidhë mi dretu sofet mirë. Shë ka bënë? I ka bënë e dretë, i ka këshirë. Transmetonë Abdullah ibn Mesudi që i ka dali dëshmi allot, i ka dretu, tap i ka ka për kraj, dretu, mirë, qështu, qështu, tështu, tështu, tështu, tështu Ki gabim bat, edhe gjemat lija nuk e drehton Safin, edhe imami i cili lija dhe direk na Aje, muezini e ban, ka do kamit salati, Allahu ekber, Allahu ekber, lele, lele, Allah. Allahu ekber, hitë se këshir, kuat gjemati, hitë se këshir, hitë shkretit halosë andrejtuar, prej i kametit është, të të pengamberi, sallallahu alaihi wa sallam, prej pjotësimi të namazit është, për pjotësimi të namazit është, për pjotësimi të namazit është, me pas saofe drejt edhe të plota. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonën çishka po as puna e disave çipiilon furuxatun li shejtan mos i dini hapësir shejtanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas zakona drejtu ka xhamati, ka thon stau wa atdilu wa tarasu ka drejton edhe bashkonu. Drejton edhe bashkonu, wala ta dafu furuxat li shejtan dhe mos i dini shejtanit. Hapsir, që ish hapsir, hapsir e vlëzë, vlëzër të ndërëun, jo mu të gjanu shumë, këta mështak e që këptajme, pa asë mështë mund më gushtu shumë. Mesatarja është që i të bashkohën su u petë, edhe nja është të mesatarja është që i të bashkohën edhe këntë. Mi për jo mi gjanu me, jo mi ba azab njërzit, mi gjanu kom, mu love njëri tonit me një në gomë kënejna, se të i kishku i ki bazullum, i ki hitab në teritorin e atina. Kjo nuk Po ka edhe prap ka me cej këtu, prap me ju e trijve këtu. Shë Allah ju së më, së më prekni, unë ba du të mirën. Pre metodës është që mësë me shkunat o vene, ku nuk gudajnë, me shkunat pa qetër me afukomen ati, dan, dan, deri sa me shtimu pëllohë me ta. Ti a ka orë namaz, a kjo orë mu pëllohë? Që u si kjo orë namaz, këna që Allah, subhanu të la të tolera. A në që u si kjo orë mu pëllohë, prit para dhe rëzhamis, meri bukserashat, ja ed muafru, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bashkohu që mos përçohani. Domthonë, mu bashku, sunna është mu bashkuë. Mir po ka, çe nuk do, nuk do, nuk do ti me zor sunnesh ti me bë. Edhe atë andaj domon është preferuar te sa i xhan muafru me supë sehetë supët këshira. Supët këshira. Edhe kjo është min tamam is-salat. Ës gabim që e bëjnë, që kena këtu plot me tonelata, gabimën e. Eh, Çka bëhet? Kër mu shëtë sofi, aj frajeri dënë, mu ka një 5, një 13, shumë, 13, një 5 më të satin lërgë do me posë, mu së me posë kërkanë, gjanotë, prej ke këshuaj. Edhe kjo gabim, namazi duhet të afroën mi me supe, edhe në gudzonë ti, në ome që i nati, që shka, mu së t'hinje kinsaf, shkonë gjallë, shkonë të shmetë shkon, shkon, mi pengu njerëzit, kjo nuk lejot, hështë aram, edhe nuk është gabim është, gabim. Një është është te këbiri Te te këbiri vë dhe zërë të, të, të, zër të ndërëm nuk gudzon Pa thonë imami Allahu Ekber Gjemoti me thonë Allahu Ekber Pa thonë imami Allahu Ekber Me pa imami Që bani Allahu Ekber Gabim Edhe kjo gabim i trosh Sa që në mozen e ki batil E ki papranum Nuk pranohet Me bo mi liv durët Parëse me liv imami ti Ti në mozën ta në të, të kërorë, dhe njerë, të manilje, përmë fjellim dushme e bo. Në mozë jëtë ishë i papranu, në... kjo është. Pasaj vë dhe zërë të ndërë unë, preasaj shka u ledhëm në mozë, është tham lecimi i surës sveti ha. Tjetëra është, pasaj tjetëra është kumë janë në rëku. Kur që kënë janë në rëku vë dhe zërë të ndërë unë, duhet me ditën që duhet drejtohet korizi, shpina, mu dre Sigurisht se mund e unë, njëri zog e përmita më unë. Andaj vazhërdëruarum ka për njerëzit që i gutën namaz. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka treguar njërin i cili tre herë ka shtime fal namazin. Shko falë se nuk u falë. Shko falë se nuk u falë. Tre herë ka përsërit. Kur një rasullu usdimam i ka dhonë shkallevon. Ej dash mëlodhi gazuk, i ka gazuk shkallon. Kur ta mish tek birin, çëndro. Kur shkosh në rukuj ka dhon çëndro. Rrash, pusho. Kjo vëllezër t'nderuam vlejn edhe për namazin fars, edhe për namazin afile. Edhe për taravih, që doni me fal për 20 dakika, edhe për farsën që doni me fal, kada kada tetudiat. Andaj kur ta fash taravijën, mos hakat me dal për 20 dakika se nuk ka fars. Falë 20 tet, sa dush falin, nuk përzinati. Po falit çishini pa Allahu dhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çkon ruku çandro, çandro. 2-3 sekonda dush me çandru. Me i thonën dhikrat Më thon ç'është duat. Subhanarabbil azim. Subhanarabbil. Më thon. Andaj vllazërtan derun me thon ka dal tutriat, më shqiptu. Se sa të ngat për kush mallti inkri apo tani athujes ko. Thuj. Thujë thuj ka da ka da dhe kryna mosin ta për një regjis. Se s'von më për gjithë soti pse dinë merret pi xhaminis. Allse ma vum pi xhaminis. Kjo e gabim. Gabim tjetër ç'i bon. Vllazërtan derun më shkon ngrit mi për i rukus. Ku ngrit mi për i rukus, ash një gabim shumë i atash. Shumë i keq. Sa që pëngamberi sallallahu aleyhi vësallem ka thanan shka pune e disave për juve të cilët për iqoni kryet para imamit o Allah i frigonat që Allah mi abot ftyrat ftyr magari shumë rëzik shumë, hadith e sajimi hadith e në Bukhari po dhot pëngamberi sallallahu aleyhi vësallem ngone, ngone mirë këto me ba mu ngrit para imamit për e rukuhës a ba para imamit me shkun sejë janë shumë keqë Allahu na rujt. Gabim, gabim me hatashun. Mos guxzoni para imamit me shkonsej do ti lir. O xhamatli, mos guxzoni me shkonsej para imamit. As mund ngrit para imamit. Kjo nuk ka fjala ime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thatë kshu. Po ti dashmi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Po frigona prej disa veçansh punë, disa veçan të cilët pe bajn këta, po ngritan para imamit. Ot po frigonat që Allahu me jashtrua ftyra të tyre të ftyr gomari. Kjo hadith shumë i rëzik, shumë e dië që i prekni, a më fjale e pengamberit Allah është, kush ka punë në të zatejkën dhe pengamberit Allah, në të i thuje, në gjenet në sholla. A ndaj vëzër të ndarumë, nuk le jo hëtë, edhe kur ngritmi prej së rukuhës, duhet të qëndrojmë, të qëndrojmë, mu drejtu, jo, disa, ato të cilët kam probleme me me disin, tashti, kopi, pleçnive, edhe petrive që i kam probleme me me disin, su ta bin bin në ruku nuk qehet krejt sidomos në taravih e prit hazarin imamin kur toja allahuve për ruku për sexhë kitap hazarish para imamit shkon kjo nuk bën apo ato të cilët kanë probleme shëndetit kanë probleme me shpinën tashiko prej pleçëve ton prej trive ton të cilët kanë probleme me shpinën ai smunat me u drejtu bashkërit e dimë u bota shiri në prinsipun allah subhanahu tala kërkon prej neve saqë me mundi mundsiu mu drejtu ti kimunsi çash mund mu drejtuaj Amo kimunsimu drejtu po, ama mos shkoparaj imamit sejdeti. Te hab, dab i i chu pir kus 1000, imamin sejdeti Allahu Akbar, te para imamit ballin sejdeti. Kjo nuk bën. Kjo është jo tamam. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai i cili e krijim para imamit, nëj lvizje namaz në nuk e ka tamam kanë von dihetort. Andaj keni zhgabim, gabim çet. Qi bon Allahu t'nderum, është kur të kthjehemi thash mos mu çetçum. Shkumja në sejdë, një ashtu ka gabimet e veta, që prej njerëzve të cilë do të mohojnë shka, shkojnë para imamit tash. Dhe nuk çetçohen mirë në rrugë për ngritjes prej rukus. Një ashtu gabim në namazet tona është mos çetsimi dhe mos shqiptimi i dhikrit shka në sejdë. Subhanallahu. O Allahsuni, sejdja është një send shumë i çmuar O Allahsuni. Është një thesari i xhennetit. Është një shans shumë e fortë Derisava pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aqramu ma yakunu liabd min rabbih wa huwa sajid fa aktiru min ad du'a mas'afer min qasharobi ma Allahu na sh-sajde kur bish n-sajde i je nje sigurisht se pejgamberi te Allahut kur i esh bog obligim namazi na naten e Isra's dhe Miraxhit na Arshiala ti nja se pozite i kur bjen sejde chandro pusho ban duao sidomos na namazet na fili se namazit tarawihs lejo me bodua dhe shit ban duao Kërko, mas afermi prej Allahut, s'panoh t'ala, ban e duan, jëtë tërë Allahut e këbarë, s'panoh t'ala, Allahut e këbarë, Allahut e këbarë, Allahut e këbarë, Allahut e këbarë, shkaj të bëti, te të bë namazin e te bëja i gara, namazin që se e banë, duhet të bëti namazin që që Allahut e kërkanë, dhe për jamberi Allahut e ka praktikua, jëtë i prej me ndëstanet i shka me logiku, me shpif, me nëzit, me, me, me nëzir, i shka të rejtë po duhet bënë, jo me nëzër të shkatërej, po duhet bënë të që ka bërë pengamberi sallallahu arrujus. Andaj shkumja në, në, në sejshdhe, kërkohet prej namaz lië që të qëndrojnë në sejshdhe mirë. Qetë. Edhe gabim tjetër, vë lezër të ndërëm, të ashtimin i herpet sekmi, është në namaz shkumja në sejshdhe, si dhe mos e në ruku këto probleme i nëzër. Shka është, si dhe mos në tëri që poveshme me majicat Duhet të mbullot avreti i burit edhe i gruës Po edhe burit ka avret Sinë mësë kur piju del shpina Dë më thanën dhe pantullet tash ma kullerski të poshtë i bishlejmë Po na del bajgi prej shpinës të poshtë Edhe kjo është e pa proferume Edhe kjo namazi ati Të cilit i shplot shpina Namazi ati nuk ka të man Edhe ajtë cili vesh pantullet tash i kanë dalë Pak do pantullet e di kshu, Që po janë te i dukshme Po shifën të holla Me bu me të po trupi jëtë Ndërëm, nuk e ki namazin të mamë, ka dhonë Sheik ibn Gjibrini. Nuk le johët. Andaj namazin johët duhet të falet në pozit me tesha të cilët e ka porosit Allah uskronë. Andaj dhe me thonë, namazin kur të falen i majicës, për mazëm në janë i menën, kur të vjenim u falë. Se është problem me bo me dorë shpina, Allah në rrujë. Apo këtë në është problem që namazin johët nuk pranohët. Njeri du të me mlua vrejtën e vetë. Një është të, është edhe problem dhe zërëtëndarumë, thash, ma ato të cilët në vindë më thonë, pak me meshorës, pak me të natës e guni. Nuk lejohët më ardhë, mu falë me pantullë dhe të shkurta për të i gunit. Edhe kjo është haram, namazën nuk e ki të mam. Pa lejohët, mu falë me pantullë dhe të cilët më lohët guni, lejohët, më se bani balan, mundoni njërzit më i prunë gjami, se është një problem që shumë prej gjëmat live tonë, Paim problem kur i shohin trrit me pantullat të shkurta në rrugë. Fatshjera e ka bosi plloshka. O oh, vlloi dhe. E di që ndoshta ti dërcini. Mi po ti për më thonë që nuk ban, çetërmesela është më mirë, edhe çetërmesela është më thonë nuk ban. Tu ti dallojna. Mamirësh ndoshta mu falën me gatat që shikoije pa ma ma ma njerëziskë. Mirë, po a e ka namazin tamam? Tamam e ka, se ti si e pejgamber më thonë se ka tamam. Po thonë se ka tamam argument. Argument ski e ajë jashtë. Nuk ka, nuk ngot fjala jote. A më edhe hoxha, s'edha hoxha si ngot. Edhe hoxha tash emun e këtu, në kona Zethi Omerit radiallahu anhu ka fol diçka Zethi Omerit. Açuni gruaja. Ka thonë Omer, çka ju thonti? Khalife, krijetar gruaja xhamat. Po çka të thonë çështon? On pi pi menje sona. A ke argument jo? Shuj. Khalifes, andaj edhe hoxha po më bën me ful. Pa argument, normal. Ja tash mund të thudi kush më vullpa yatn. M'së derse të më kuptoj. <laughs> Këzë më atë i bën gabimet të cilat njeriu i bën në namaz. I bën njeriu gabime në namaz tash edhe veshja. Një është prej veshjes se këtu panona, muslimikët çka pik, s'u desh pak më errët me cek, është namazi duat falet edhe me majica apo me këmishë shka e kemi vështër të ndërunë jo me fotografi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërtë pa, do të thon, pa pranueshmë. Bile pejgamberi Allahu në ditë ta fën në dhomën sobë në sobën e Azate Aishës, edhe ta ka tshin një pilhur, e cila ka pas një foto. Në mund të këptë kësho. Edhe pengamberi Allah, t'i këdonohi Ayshe. Hekje që ata se sa nëllë duke më pengun namazin të tem, prej shëtanit, i ka pengun namaz. Andaj, a, a zëtë Ayshe pas ta e ka more, ka preja, ta e ka bojë, për me fletë, mirë po jo mu po shenjat e fotos. Edhe aprisha, jo dhe ka përdojrë, dhe mund a zëtë Ayshe, atesh. Mirë po, ju të cilët vini në gjami, duhet të dimë qi nuk lejohet të marrë me foto, këtu me pas sidomos problemin tash ka e kemi këtu me këto dresat futbollet. Këtu Barcelona, Milan, me kryç. Edhe vjen në xhami, kë nuk bën? Kjo më udhë bila, kjo është ndaluar. Për sidomos në xhami kur veni me dresa të futbollit, me ora ti Real Madrid ku diçka me kryça, Barcelona, Milana, kjo është haram. Bila është problema vaje TV-të faulat oferteje, i pengon dhe i bën namazin të pavlerëshëm. Edhe ato të cilët vijnë këtu me majica lakosta këtu me at krokodillin edhe aty kia ta duhet mu hekaj kria thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem er rasu sura namazi thot çireti është kria nëse kria jekat duhet ta hekët sa është pengim pejgamberi sasem nuk e ka preferuar po mirë po, me po, me po më po më po dikonin ata shumë shumë e rrem i thot dil pixhamje jo valla mas namazit e to vllai jam kemi ndazur se pejgamberi Allahu e ka thon ta pra preferuar nuk është e preferuar është me kru nuk ka domethënë Namazi i pa pranum Namazi është i pranum A i cili fare të këshon Mirë për nuk e ka o të aman Në e në të doshë më sve gabu namaz Dullë me dhe pikësaj Shkum të ashti Jemi në sejshdë Me bo dua Edhe mos më gu të gjatë qëndrimit në sejshdë Pre ngritjes prej sejshdës dhe zër të ndërum Asuneti pengamberit allot Me pushu Bili djashmi allohut E ka pas zakonën me dy sejshdëve ka thonën rabbi gëfili, rabbi gëfili o Allah, o zëtë falem mu, o zëtë falem mu e ka posë zakon andaj dhe me dhëm, kur të ngritë me prej sejzës e parë, duhet të drejt, të qëndrojm drejtë, të pushojm të i theksojmë këtë dua të cilat janë, paparë janë, mi i lezu këto dhe me thë normal edhe mi i lezu me dhëm, rabbi gëfili, rabbi gëfili o Allah, falem mu, Allah, falem mu edhe me shkun sejzën tjetër jo mu gut bile namazim se sënët a mi Po i thove mi, po si thove së prishpun Mi po të shëndrimi dhe pushimi Mu drejtu është farsë Me bo mos ve bo Namazi batil është problem Pse lëzër të ndërëun Se thot e nesi Njoni pe shoket pengamberi sallallahu alaihi wasallam Malik bni Heureth Thot se pengamberi sallallahu alaihi wasallam E kam po Kurut që ke prej namazit U drejtoj ke prej sejgjës U drejtoj ke hadithja në Imam Bukhari, monta e Imam Bukhari. Ja. Gabim tjetër i cili bëhet një ashtu vëllazër të ndarur është në shqiptimin e etejotit. Pimshë në inshallah pak më shkurt do gabime specifike të pashtejt në shqiptimin e etejotit. Më ridem te etejoti tashti. Në etejot bëhet një gabim i cili thuat, kur i thojmë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çe them, për shembull, allahumma salli ala sayyidina Sahabat pëngamberi sallallahu alaihi si wa sallam Si kada në seyyed Pëngamberi sallallahu alaihi wa sallam Seyyed më në në zotëri Pëngamberi sallallahu alaihi wa sallam Kada në më sënëthoni më zotëri Pëmëthoni Abdullah i wa rasuli Oni amërabi Allah i dhe i dërgumitina Andaj dhe më kërtu salavat Allah më salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi Ya Allahu sallallahu ibrahima wa ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim ala ala fil alamin innaka hamidum majid pa shtojcën seydina ne mund ko shas këtu me bashmir është duke ditë çka do të thon. Pse se shokët e pejgamberit nuk e kanë bë këta. Edhe ne nuk duhet ta veprojmë këta. Kjo është që nuk e kam bë. Po më bë më po, apo në xuna, nuk i bën xuna, po se kam bosh duk te pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, dhe kjo është një gabim vetë veti të mont që nuk duhet më e bën. Një sjto, është, është një gabim tjetër në të jot, edhe në sejdë, nallasa mosun hike çka, a është vëzer të ndërun kur bimë sejdë të çaj ka të parzit, që duhet gishtat janë në tok, mi pas në tok gishtat edhe këmt e afruar po me njëna çetë. Ai sharidallahu anhu poet e ka pa pejgamberin e Allahut, t'u fol sobante me këmt për toke edhe gishtat e afruar. Tafrumi ka pas. Një ashtu shkume në sejdë, kja gabim prap duhet pa çetë ose mos humike, as kur shkoni në sejdë vëllazër pënderum nuk duhet më rama me, ra me krah, po vish me dur. Me kras ban, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos shkoni në sejdë çy shkonçiheni do në që ishë më shtetët, këshon, me prej kjo në tokë zbanë, po duhet më ko në naltë, këshon, këshon nuk banë. Një ashtu thamë që që ndrimi në seshde e do në që komë të jenë të afrume edhe të prej kjo në tokë, këshon, Tap. me prej kjo në tokë, për ndryshë me bo mësme të prej kjo në tokë, vlëzër të ndarumë, në amazë nuk e ki të amamë. Duhet me të prejgjë në tohë Përvec se në gjohë se dikush prej njerëzhe Ka ndo një arsie që e ko gishtin e vroma Po di shka i lejot me këti gishtin Mas me pas drejt Për ndryshe nuk e ko namazin të man Gabim tjetër vë lëzër të ndarun Që bëdë namaz Qëllë ka me shtu pakës Një pes minuta Qëllë ba një sabër Qësh ka pun I lirasht Gabim tjetër që bëdë namaz vë lëzër të ndarun ësht me libris shumë namaz nuk ban edhe kjo është gabim deri sa pegamberi sallallahu a.s. ka thonën ka, ka tregu dhe ka thonën ka thonën shka është pune e disave të cilët po le vizin si kurse devja, një devja, një lojt devja e le viz shumë ka thonë, kur të qëndroni namaz qëndroni qitë dhe më anë le vizjete e panevojshme në namaz nuk ban Allah zdi, nuk ban jahub hejbetin Jehop, ja shihë namazit. O në namaz duhet të qëndrojmë drejt, normal, edhe mos me lëvizën tepër, përse semen e nevojë. E prasohet shkapohet për gabimeve të xhamatlive tëu, këto, sidomos, edhe në xhera xhamia bela, kur i namaz telefonin i shkretë ka harruar me zë. Po kurton se ndodh që një insan harron. Edhe shka banaj shoqë që i ka shtuar aty këngën, cecën e Allah po di kançion këngëtore, aty muzikën i momi deri në fund duhet mendaxhu, pse? Që ka binje që s'van me librit namaz. Nga go muzik namaz, yoi jo doshur. Jo ndërun, ti në namaz lejohet me nevojë. E ke harruar telefonin kauth? Është në dorën e xhep, hap nalja vironi. Ku ka telefoni? Tap li penale. Mos më shtimiu këto, mënis meksia me po kupton ndarsem kë më vjen. Bon. Se namozi është i qetë, edhe jo, ja prish të tjerëve ti namazin. Ja prish të tjerëve namazin, e në të një dëni mirë. Kur të vë bëjë telefoni edhe një herë. Se ka xhallorç që prishin namazin drejtohet atë xhamotën e Ballëzit. Unë zdomi u Ballëzit. Kur ti në namaz, shprish pun. E, ki insan, i harun, njeri harun, e ka haru telefonin insani, harron, njeriu harron, e ka haru kohën. Se para namazit kanë ljasën, nuk bagon pa. Mi po ke haru, shimë dorën çaptat, nale, apo e ke telefonin çant, posht, në çantë poshtë. Kur të shkosh ndërku apo në sejsde, kap telefonin, çelë. Pëmuqi vhetha, çelë nale, mos jau prish tërve namazin. Andaj vazë kënderum këta ngabimet, ato që bën lvizet e panëvojshme në namaz. Panëvojshme. E treguat <coughs> që pejgamberi Allahu tha, mos lebritni sigurisë lebritni deve. Do një lojt dhejve që livritë shumë Edhe shka, tha po të shëndroni në namaz që shduhet Levizje lë, lë, të pa nevojshme nuk ban Edhe në fund Edham selam Te dhonja selamit, botë edhe një gabim Që ka disa pre njerëzve kurep selam Total në me ketë trupin livritë Këshum, këshum Nuk ka Levizja apo selamit i i pët Selamit i i pët me kryje Edhe thot, njoni prej shogu e të pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Thot, e kam pa po pengamberin Allahot u duk, ju duk e faqe Kha drë, ju ka duk pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Kër ka dhon selam, selam alaikum wa rahmatullah Ju ka paqe kjo, kushe ka pas në onën e mas me pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Edhe në këtan, amë jo këshu Këshu jo Duhon, duhet t'i pët selami Drejt, duke drejtu kryel, me këtam u paqe kjo Sa ke i mund si i me të shu Nuk ka pa Sekan namaz, se unë di e policike këto ju nuk ju duken hajgarën, tash ju vjen me keq. Unë di ko njerëzë namaz, e thën kocën që krop krop namaz nuk bën. Kjo ngabim namaz. Nuk ka preferuim. Kam, unë di kam njerzi që shoçënohen me to dhe bën kët ngabim, por ta ju them. Edhe në fund as e dham selamën. Sa se e dham selamën e kanë zakon do mulë durt kështu. Nuk bën. Nuk ka dikon aj hadith që pejgamberi sa selam pas përfundimit të namazit i kafsh i dhurt i ka ngri dhurt i kafsh i jo po pas përfundimit të namazit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thos zakon me thon astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tria allahumme antas salam uminka salam tebarakti hadha al jalal wal ikram kshek apo zakoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bon domosija pas ka boku kso jo po ka thon astaghfirullah astaghfirullah pse ka kërku istighfar ka kërku istighfar çon se ka bon ndonë gabim namaz subhanallah nom pejgamberi allah t'paska ibadet Ka kërku i stiqfar O Allah falem, o Allah falem, o Allah falem Qo se kam bondë dhe një gabim namaz Subhanallah e ladhim Andaj kanaj preferume me bo këta E jo mi bo dhurt, mi i pështet Shumë përftire Shumë lakate dhurës Andaj dhe me thonë edhe kjo është një gabim Edhe gabim i fundi dhe me këta e përfundoj është Se lomi minë e në mas namazit edhe Fjala Allah i kabuth Këta duhet me ditën shumë i rëgjëmat një të ndarum Që kur kur nuk konej had Te Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, që pas namazit shokta Peygamberi, ne keni kanë kënë irnejk. "O lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Jo shembulltira më e mirë keni irnejkën më e mirë e keni te Muhamedi alayhi sallallahu alaihi wasallam. E i dashmi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, to direkt nuk shojdi, pa sheh pa pa boshefin, ska bon asnjera Allah i kabull kërkuina. Edhe për shëndetja me dorë, mirë njer, selam aleikum. Selam aleikum. Me dorë, ska bó bon kështu. Monda shefën selam aleikum me me me me gojë e ukri pejgamberi allahu pokë ka pas sa kon sa ka von selam minel me mi apo kështu kjo është prej gavirimeve të cilet i bëjmë namozet tona ke të fundën unë e diçi pak patrullova mi krijet mirë po duhet me diçi nuk e kanë von këta edhe nuk bën me e bon kanë von dietart nuk e afroferuam andaj ne çka e bëm këtu unë sonë ndroj për për ne ditë këto parë apo kupton unë e diçi s'van tash të mirë po unë prap kam e thon pletsitun e kanë këta det Musa katë një ju për një ditë me ju, ju hibë në kryje Edhe me dhënë, është ka i të bo bidat manë Në gjenem këdi shka mulati bari Jo, olloj, doshër Aje e bon banë se që ashtu e din lije Më shiroj Se edhe ti edhe ne kur të bom i pak ma të vjetër kanë marrë Dikushka atë di ma shumë se ne Edhe ne këna me dhënë, e i këmë ta një se tisë ditë Andaj më shironi ato Më shironi që Allah usë përnë të letë në më shiroj nejve Me këta edhe e وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله إن شاء الله نأبرنا نمازات تونة. إن شاء الله, الله نأبرنا نيب برمسان غبيمت تونة. الله نتاكوفت إن شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله.